Грицик присів поруч з товаришем і повів далі. «Гарно на острові, правда? Але шкода, що ми тут недовго пробудемо». «А чого ж недовго?» Он швайка сказав Байлемові, аби той прийняв нас до ватаги. «А що ми тут робитимемо? Хіба ловитимемо рибу чи на бобра будемо полювати?» «Ні, Сенько, я цього не хочу». Я хочу бути таким, як Швайка. Щоб мене татари боялися. Сенькові теж хотілося стати таким, як Швайка. Проте мало чого людині хочеться. Малі ми ще, зітхнув він. Нам би, грецику, у Воронівці ще трохи побути. Аж поки станемо дорослими. Не повернуся я туди, відрізав Грицик. Навіть коли пан Кобильський заспокоїться, все одно не повернуся. Що мені там робити? Нікого не лишилося, і всі кому неліньки дають по шиї. Ну, тільки ж не моя мама, заперечив Сенько. Із сусідів ніхто тебе й пальцем не торкнувся. А дід Кіпчик? Так з-за вугокрутонув, що й досі пече. А тут ні його нема, ні пана Кобильського. І навіть татар не видно. Татарин сюди не добереться. Його комарі заїдять. Або втопиться в болоті. Татари, знаєш, як боліт бояться. А Тишкевич, нагадав Санько. А що Тишкевич? Трохи охолов Грицик. Ну, коли що, можна сховатися. Та він нас тут довіку не розшукає. А ще краще – побалакати з швайкою чи байлемом і спіймати його. Ну тут йому не воронівка, ніхто перед ним схилятися не стане. Правда, Барвінку?» Барвінок не відповів. Він підвівся, збираючись піти у своїх справах. І раптом завмер. Шерсть на ньому настовбурчилася, Загрозливо зблиснули ікла, хлопці поглянули в той бік, куди дивився барвінок, і мимоволі припали до землі. Вгору по течії піднімалися два човни. Вони пливли до острова. У човнах сиділо троє людей. Про всяк випадок хлопці причаїлися за кущами. І добре зробили, бо коли човни підпливли трохи ближче, у передньому весляреві вони упізнали Тишкевича. Тишкевич. Наблизившись до острова, Тишкевич зупинився і довго оглядав його. Нарешті гукнув. «Гей, є хто-небудь?» Йому ніхто не відповів тільки в Барвінка, що приліг біля хлопців, ще більше настовбурчилася шерсть. Сенько поклав руку йому на шию. «Спокійно, Барвінку!» – прошепотів він. «Може, погукають та й попливуть далі?» Проте прибульці, здається, пливти далі не збиралися. Вони зачекали ще трохи. Тоді один з них, невисокий товстун, Упівголоса мовив. «Та, здається, тут нікого немає». «Подивимось», – відказав Тишкевич. «Ано, за мною». У кілька помихів весла він пристав до берега. Якусь мить прибульці стояли непорушно. Тоді, тримаючи на поготові шаблі, подалися у глиб острова. Незабаром вони щезли за кущами. Лише час від часу до хлопців долинали їхні приглушені голоси. «О, вогнище!» – вигукнув один. «І здається, корінь!» «Цікаво, що в ньому?» «Не заходь!» – почувся голос Тишкевича. «Встигнеш з козами на торг!» «І коні тут були!» – відгукнувся з іншого краю третій. «Слідів на десяток коней набереться!» За якийсь час прибульці знову повернулися до човнів. «Цікаво, а куди вони могли дітися?» – запитав низенький Товстун. «Но коли б неподалік ловили рибу чи били звіра, коні стояли б тут». «А я здогадуюся», – відказав наймолодший, – у нього був шрам через все обличчя і миткі очиці. Напевно, подалися вистежувати татарву. Сподіваються відбити когось зі своїх. Отак, як минулого року. Еге ж, пане Юзефе. Тишкевич повагом хитнув головою. «Схоже на те», – сказав він. «І повернуться не раніше, ніж взавтра». Правильно, згодився молодик. Отож, слухайте мене. Ви зараз попливете далі. Там, за версту, повинен бути ще один острівець. А, це той, де ми застукали Михайлівських розділ? Запитав Товстун. Той самий. Коли щось знайдете, заберіть і негайно сюди. А я поки тут, похазяйную. Товстун і наймолодший нерішуче перезернулися. «А коли там хтось буде?» – запитав наймолодший. То «Невже вам треба пояснювати, що робити?» – хижо посміхнувся Тишкевич. «Коли їх чимало, то вдайте, ніби хочете стати козаками і шукаєте вільне місце для промислу. А коли один, то…» – і Тишкевич провів долонею по горлянці – Зрозуміло? А потім залахи і назад. А я на вас тут чекатиму. І все ж, воно зручніше втрьох, затявся Товстун. Проте Тишкевич зиркнув на нього так, що той похабцем додав. Добре-добре. Ну, вважайте, пане Юзефе, що ми вже попливли. За хвилину, один з човнів щез за верболозом. Тишкевич провів їх похмурим поглядом, тоді ще раз роззирнувся довкола і неквапом рушив до коріння. І тоді з-підожинових кущів вигулькнули дві хлоп'ячі голови і одна вовча. «Що будемо робити?» – збуджено запитав Грицик. «Може, «Нацькувати барвінка?» Санько заперечливо похитав головою.